Стало вже звичаєм не вимовляти його імені серед правовірних, ваша величність. Хіба ніхто з правовірних не захоплювався поезіями на самі? Від них був у захваті велика алі ширне ваї. А незрівняний Фізулі, якому падешах сулейман, вступивши в Багдад, дарував бират, навіть наважується писати на зірена газелі на семі. В поезіях самого на сім'ї зустрічаються імена великих поетів і вчених Сходу. Алі Ібн Сіне, Хаганінь, Замія, Фелекі, Халадж, Мансура, Шейха Махмуда, Шабустарі, Обхаді Марагінського. І він знов прочитав вірші. Я той, що прямує до висот захмарних, Мій посох там, де сяє зоря на коліях, ти, розумнику, не блукай у віках. Я суть минулого і майбутнього, і його суддя. Син сходу має належати сходу, промовила роздумливо султан Хіба не можна змінити звичай, коли він застарів? А що скаже великий султан на мою зухвалість? Боязко спитав Лятифій. Ви піднесете своє отецький ременні, а я вже піднесу його падишаху. Так найбільший єретик ісламу знайшов своє прощення в царстві найвеличнішого султанів лише завдяки зусиллям і сміливості слабої жінки, бо жінка ця намагалася служити істині. А хіба ж істина – не Бог усіх єретиків? Тепер, пишучи листи своїй хурем з надто затяжного походу проти шаха, Тахма спа, Сулейман щоразу пересипав їх рядками, які вона легко впізнавала. З вітром шли пахощі свого волосся щоранку. Вітер від пахощів твого волосся став запашним. І вона теж відповідала йому словами на семі. Жадаю зустрічі, оживе джерело, прийди. Не спалюй мене в розлуці, прийди, душа моя, прийди. Писала, не знаючи. Що тіло її наймолодшого сина В сумному поході наближається до Стамбула Баязид ніз брата повільно Митався серед мертвих пустельних Анатолійських пагорбів і падорів Заточував дивні кола Всіляко відтягуючи жахливу мить Куди його мати, султан Шахурем Хасикі, Побачить нарешті те, що має побачити і заломить тонкі руки над мертвим сином своїм, тепер уже третім. Вона повинна була коли й не забачити здаля той розпачливий похід Баязида з тілом Джихангіра. То бодай відчути на відстані, що того дня, коли найменший син її востаннє розпачливо скинув догори свої тонкі, як в матері руки, і червоно-сині звірі проковтнули його серце. Не відчула нічого. Мабуть, тому що вже й у самої почало вмирати серце. З кожною смертю вмирала і частка її самої, вмирала разом із своїми синами, а ліпше б відмирала частками ця нелюдська імперія, в якій вона стала султаншою. Сулейманові написала Аллах покарав нас за те, що ми не любили Джехангіра. Ріс забутий нами, мало не зневажений, а коли вмер, то виявилося, що він найдорожчий. Він знав, що втішити хорем не зможе нічим, але вперто допитувався, що б міг для неї зробити. Ішов далі і далі в землю Шаха Тахмаспа, Хмаспа, полишав по собі руїни і смерть. В листах про це не писав. Коли й згадував узяті городи і місцевості, то виходило, що так, ніби прийшов туди лише, щоб уклонитися пам'яті того чи іншого великого поета, якими так славні землі Кизилбашів. Назвати це блюзнірством ніхто не міг, навіть Роксолана удавала, що вірить султанові. Надто, що час і відстані помагали їй приховувати справжні почуття. А султан, сплюндрувавши Вірменію, яку перед тим три роки витоптували війська шаха Тахмаспа, перейшов через гори, прямуючи в долину Кури, де серед широкої рівнини стояв тисячолітній город Гянджа. Те, що лишилося за гірськими хребтами, Сулеймана не цікавило. Не чув стогонів, не бачив сліз, дим пожеж, не проникав у його розкішний шовковий намет. Його старі очі не вчитувалися в гіркі рядки вірменських.